Собака скажена, і та повелася би краще, сказав, ніби ножа всадив у саме серце. «Я під твоїм будинком. Заходь. У мене два квитки. Куди?» «Не знаю. Куди було?» Він мене перелякав. «Що трапилося?» «Нічого. Я захотів віддати тобі три дні». Ти мені їх не обіцяв. Але ж ти хотіла б, щоб я пообіцяв? Ти мені їх не винен. Я сам собі винен. У тебе депресія? Ні. А що? Він довго мовчав. Я довго йшов до цього. Ти мене не розумієш. Він так і не піднявся в квартиру. Я вже й сумніваюся, чи він був під будинком, чи це чергове бар'яцтво. Що мені робити? Хто кого покинув? Я хочу піти по руках уже негайно поїхати в Португалію і потрапити в найбридкіший бордель, бути проданою брудним туркам, стати вуличною дівкою на околицях Варшави, але не знати, не знати цього спокійного щастя самотності, бо навіть з ним. Хіба я чимось відрізняюся від куртизанки? Я ж також чекаю, поки в його чоловічих графіках черга дійде нарешті до мене. То і що з того – що я не в натуральному борделі. Я сьогодні знову п'яна. Краще б я була мертва. Наступного дня стою перед зеркалом і роззираю себе. Готуюся до побачення. Не з ним. У мене появився новий залицяльник. Не вимагальник, тільки давальник по імені Л.Д. Грошовитий дядько пенсійного віку, якому потрібна молода жінка для приємного проведення надміру зайвого часу. Все решту він дасть, так мені й сказав. Першою після нетривалих оглядин має бути сьогоднішня вечеря, в ресторані на воді. Що буде після вечері? Щось то буде. Але Елде дуже чесний. Він попередив, що жодна жінка не прокидається вранці біля нього. Він її серед ночі випроваджає в обов'язковому порядку. Благодійник. Це дуже добре. Що я не бачитиму, як спить ЛД. Елде точно не спить по діагоналі ліжка, не закидає руки за голову, не тримає до ранку долоні на пипочці циці, не шукає під простирадлом стегна. Ні, я з ним не зможу. І навіть якщо він засипле мене золотом. З них до голови я задихнуся від нестачі дрібного ластовиння на спині, повернутій до мене перед самим ранком. А може, ЛД також обсипаний ластовинням. Навіть коли й так, він все одно не має неповторюваного твого запаху. Я скидаю сукню. Вона залишається незім'ятою. Сукня нагадує мене. Майже неторкану. Отож, гудбай бай, вечері на воді. Чи мені нічим повечеряти вдома? Скидаю бюзгалтер. Він любить червоні. Випускаю волосся. Воно, Давно не ціловане, зів'яли, а під його руками потріскувало, ніби не А Елде любить, мабуть, усе біле, а може взагалі ніяке не любить, бо не звертає на такі деталі уваги.